Тольоту над Тахріром Не давало зосередитись Лопаті чах тях чах, чах Кришили думки, як капуст Малий валився без стуку Щось пробелькотів Арабською І жестами покликав за собою «Чого тобі?» Насупився я Юний єптянин тільки експресивніше Замахав рукою. Я зліз із ліжка І попрямував за ним Малий хутко привів мене на рецепцію і показав рукою уперед. На столі лежала знята телефонна трубка. Хлоп'я недвозначно тицяло в неї пальцем. Ситуація прояснилася. Дзвонив хтось, хто не знав арабської. Мабуть, клієнт, який хотів зняти бронювання. Таких за останні дні назбиралося півсотні не менше. «Слухаю, – кажу в трубку англійською, – Чим можу допомогти? З ким я розмовляю? Судячи з вимови, для співрозмовця англійська була рідною. Мене звуть Макс. Розумію, що нині недречно починати лекцію про правила розмовного етикету і продовжую імітувати чемного менеджера готелю. Ви управляючий? Ні, звичайний постоялець. Менеджер спить. Після короткої паузи я пояснив. Він не спав чотири доби. «Вас турбують із посольства Канади. Ми обзвонимо всі готелі, шукаючи громадян Канади, які затримались у місті. Чи є в вашому готелі канадці, які хочуть евакуюватися?» Чорне, мов ніч, і глибоке, наче марянська западена почуття заздрощів заворушилося під серцем. «Немає, пане, скрушно кажу, ви впевнені?» Можете не сумніватися. Нас тут троє лишилося на весь готель. Італієць, японка і я українець. Зрозуміло. Дуже дякую. І в трубці залунали гудки. Після дзвінка я нагадав розпечену пательню, на яку бризкають холодною водою. На завитках, наче на дріжджях, поривно виросла образа. Це ж треба! Канадці самі обдзвонюють усі готелі, а до рідного посольства дідька Лисого додзвониться. Було образливо до скреготу в зубах. Знаєте, я страшенно хотів би закінчити цей параграф на мажорній ноті, якимось чином перейнахшивши, вивернувши цей епізод, але не можу, бо те, що сталося, було принизливим, і все». Події, що почалися в середу, 2 лютого, інакше як бедламом не назвеш. Насамперед приблизно об 11 годині на Тахрір урвався загін вершників на верблюдах і конях. Звідки вони взялися, донині невідомо. Нападники озброєні прутами і палицями, згідно з інформацією деяких засобів масової інформації, також і шаблями. Клинилися в стопище і стали нещадно дубасити демонстрантів. Відразу по тому, довкола центральної площі, з'явилися тисячі прихильників Мубарака, ті ж самі працівники спецслужб, тільки тепер уже у значно більшій кількості. Прибічники глави держави почали розвалювати барикади, споруджені демонстрантами. Топтали антипрезидентські транспаранти, руйнували намети опозиціонерів. Прорвавшись у натовп, нападники пустили в хід дубові палиці і ножі. Частина демонстрантів у паніці розбіглася, проте решта в'язалися у бійку. Полилася кров. За кілька хвилин кількість постраждалих сягнула десятки осіб. Бійка тривала недовго. Вершників швидко стягнули на землю і добряче їм всипали, та після цього затишшя не настало. Втомлена безплідним очікуванням, засмикана вихилясами і заграваннями Мубарака, Юрба озвірила. Експерти попереджали про можливість провокацій, але ніхто їх не послухав. Нападники на верблюдах стали і скрою що примусила вибухнути отруєний, просякнутий і перенасичений злобою Тахрір. Демонстранти з диким оскаженінням накинулися на прихильників президента. В усіх кінцях площі хтось когось бив, жбурляв у когось камінням, запускав коктейлі Молотова і у вікна. Довкола Тахріра горіло все, що тільки може горіти. Над містом розпочався прозірчастий саван з білого диму. Ті демонстранти, які втекли з площі, оговталися і стали тенятися по місту, шукаючи іноземців. Відтепер будь-яких іноземців. Єгиптяни жорстоко гамселили всіх білих, байдуже репортерів чи звичайних туристів, кого зустрічали Зганяли на них злість, звинувачували в усіх негараздах революції. Несолодко було журналістам на Тахрирі. Їм також перепало добряче. Більшість цих сміливців лишилися без камер, а ті, хто не встиг добігти і сховатися у готелях, без зубів. Сутички не припинялися до вечора. Опоненти і прибічники Хосні Мубарака – Настільки захопилися, що не переривалися навіть на молитви. Поліції не було, армія не втручалася, не робила нічого, щоб зупинити криваві порахунки. Надвечір Аль-Джазіра повідомила про сотні поранених. Загиблі також були, але їх кількість лишалась невідомою, чимало тіл засталось лежати просто на вулицях. Журналісти Катарського каналу стверджували, що кількість загиблих протягом п'яти днів заворушень в Єгипті сягнула 300 чоловік. Слідом за Олександрією та Суецом